من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا اِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَسُوِيرُ سورة بنی اسرائیل سورة اسراء وطم ویلشی و سورة سبحان وطم ویلشی نحل پسی ذکر کو پنزول کے پس دا سورة قصص نا دے مناسبتی دا, دا چې مخ کې د نزول د عذاب ذکر شې چې آتا امر الله او سورې بني اسرائيل کې اسباب بیانې څلورو چې عذاب د زیو جن راضي دنیا کې او دا هم دا چلته کې عقلي دلیلونو ډېر په کثرت سره او دل تضیاد دلیل و نوحی او نقلی ذکر کوي او در امدعو چی سنگ سر نحل پاول کی سبحان راغلیو سبحان و تعالی ما اشرکون او دا صورتیم شوروکو سبحان اللذی سر چی دوالو کی مقصد رب د شرک دې څلورم داغې کې ترغیب ورکړو اخر کې جوذو الا سبي د رب د کبه الحکمت د دې صورت باندې اسرائيل کې د حکومت تفصيله کې پدوارو کو کې خپل نظام داو جاری کې مومنانو ته هجرت ترغيب ورکړلو ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا اسرائيل کی واده هجرت ته نبی له سلام بیان کوي اشبغم داو چلته قرآن ادب ذکر کړو چې फायदा قرات کی فیضا ربک فی القرآن فاستعذ بالله او دې سورته کې وداغه قرات وزاحته کې چې هغه څه دي ویژه ذکر تربك فلقران وحده همراض د قرآن کې د الله وحدانيت بیانولی ور نه هلكي زجر کوي له هل ينظرون الا ان تاتي يوم الملائكه خلق انتظار نقيم غير عذاب تھا ودي صورت کې وایي چوي زاردنا ان هلك قريه تن امر نامت رفيها عذاب اسبابي چاخ كارشن بي عذاب رازي نام دا چیز قران تعریف کړو تی بیان لکل شین او سورته بنی اسرائیل کې ویبل تعریفو کې فننزل مینه القران ما او شفا او رحمتن ترنه هلكه د مشرکین او د جاهلیت رسمونه بیان کړو وای جالونا وای جالونا لله بنی اسرائیل کی بومداری ذکر کړي چه فاسفا کمربکم بالبنینا واتخذ من الملائکۃناسا او دغه سوره نحل کې ذکر کړو نبی اسلام جدی تا تمکرون او قریبونکې پنځنی اسرائیل کې بااغې ذکر کې وینقادو لاستفيذو نکان الارض درزيد په اوچتا وباسي د مکه معظمه نه داودو سوره تو رد شرک دې توحيد سره اوسباب د آزاد چه عذاب کلا دیو جن راضی چه توحید نه انکاری لکه قوم دنوح علیه السلام بذکر کی دمعجزو انکاری و سمودیانو ذکر بکی او یا پیغمبران استلی د و قریش و حال و بیان کی او یا پیغمبران پوسیٹوخی و استحضا کولی لکه فرانیان مصالح السلام pore to ke ukrun azab pharave da tauhid ba zikr ke pawal ke subhanallazi qabiyad rishtam ke wa qab rabbuka allah ta'awud illaiya abiya 44 ke tusbahu las samawatus sab' بیا 108 کې وي وی وقولو ن سبحان ربنا بیا اخر کې 111 کې چوقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا او سوره کې صلور هيسي نا وليسا یو کم زو سپوري او په دې کې به یو سبب ذکر کړي عذاب چا غي انکار د توحید نه دي یو کم شپې ته پوری دا ولې سړی ونڅارټو پاتینا سمودنا ختمو بسرتن وزلمو به ها ابي عزوين ميساع 250 73 کوري او دي کي به اخراج انکار د معجزاتو بياني چې دا سبب د عزاوي اب یاد چیند ترنا دریم احیسا و باغی کی اخراج الرسل چی امبیئی ایس تیوی اپلو زیونونا او سلورم احیسا ایک سو ایک پوری چیند ترنا پوری اغې کې ذکر کړي استهزاء به رسول ټوکې کړو پیغمبرانو پورې او سبب د عذاب ده شو او صورت ممتاز ده په دې سلو اسبابو د عذاب سره چې دیو چې نارکسره عذاب راغلي دنیا کې او دغه سي په حجرت رسول الله صلی الله وسلم سره او دغه سي په ذکر د اسراء نبی اسلام د معراج ناولې سا چې د انصر آیات پورې او د اسراء سبب و ذکر کے انکار دا توحیدنا دا غی مثال بدنوح علیہ السلام اور پسی بیا جوزی جوزی اسباب دی دبن اسرائیل و ذکر چپاگی کم عذابو نراغلیو دا غی اسباب سو اور دا غسی دنیا کے عام عذابو نرچرازی دا غی اسباب ان تطویل یا پدیو جا کردے دیں او امور مصلحه ذکر کې پر باب کې چې راځه پس باندې د فقیږي هغه ده پر امور مصلحه وایي چې شرک مکه احسان کوي یو بل سره او دغه سي حقوق تعباده حقوق د الله او بیانې امور مصلحه چې دې سره عذاب د فقیږي سبحان الذي يسرى بعبده پاک ده غزت جبوتليو بندخ په ليلن پشپكي من المسجد الحرامي دمسجد الحرام نا چې بيت الله دې ال المسجد الاقصى مسجد اقصى تاج بيت المقدس دې هیو ايده نبی عليه السلام اسراء او ولي معراج دي نو اسراء هغه منزل توي چې د بيت الله نه بيت المقدس پورې د تفسير کشاف وې چې د اصل ويختو راز او مزل چې د غسوک په ته اسراء ویل شي او يوم معراج دې دا بیت المقدس نا بر عثمانونو صدرت المنتهى پورې چې حساب را دي سورته نجم کې دا مહારاج نبی عليه السلام شه یوزل د جمهور وقاله او چا چې ډیر زل ویل دي نه کمزور دي اځه مداو چې مہرج نبی عليه السلام يقظتن په ويخه شوي دي سره د روح او د بدن نا دي کوم چې جها خلاف کړو بازو څنګه دا ته خوب پزریه سره صرف روح ته لوم مرید بار دلیل نشته صرف اغا ایت تجذی کې برازیش په تم نمبر 60 چرویان او تویلی او ماجهل نارو یلتی پدایي رويان ازيده ثابتي جزاب خوب کې او کوي خنا لیکن قول قلیل ده ده قول دا قول قليل دي مردود دي جمهور قول داري چ نبي عليه السلام کوي خوان د ميراج او د غیظ پر دی حساباتونو کې زېف دلیلو دلیلون دي تکاول پاږي کې سبحان لفظ دی څنګه دا پاغه خو کې ویل شي چې امور عزوام عجيبا او غريباي نو سبحان او دې کې استعمالږي نو مهاراج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر ډیر غریب او عجیبو ته په وی خوان له سره ده بدن نو او پر روح سره چیا او غریب او عجیب نه ده اخو ارزو په خوب کې ویني اسمان نازمکه ارسو دا په وی خونو ځکه سبحان لفظ ذکر او دیم پکې بیابدهی له لفظ ده دا دلیل ده تدیمه راځ د پار چې اقضاتن دګبې عبد هي ویلې عبادت روح و بدن او بدن دواړو تویل او دریم لنوريهو تراله چورویان امره درويت ته خوب ندي ګل تو سره ام اره نا کوي ارا يري ارا كارليدل تويل شي دلتهو چو خوځي دته رویا و رویت کیون مستعملی گی اوکا ما حدیث تیرا غلی دی دا حضرت عائشہ نا چی فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مہراج پشبہ باندی تو نبی علیہ بدن ماسر رو ما رو کڑنو یعنی نو تل روح یې تل دا حدیث کمزور دی صد سند په لحاظ او صد متن په لحاظ سره متن زګه کمزور دی چې د امام اراج تنبیلی اسلام تشیو میمامی ظهری وای چې او کال مخکې د هجرت نه او امام سودی وی چشپال اس میاشتې مخکي پدامکه زندگی وکړه مکه کې او نبی عليه السلام او نبی عليه السلام سره د حضرت عائشې نکاح په مدینه کې شو ناخذل تنوع څنګه چې ما فقط تجسد رسول الله صلی الله عليه وسلم انور چې په کې کم واقعیات دی هغه اکثر اسرایلیات دي ده اسلام مطلب نبی علیہ السلام او دا رسیر په امت باندې د الله رحولت تر افنه یو رحمت چه احکام نازل شو نبی علیہ السلام ځان سراولل او دا سې ور سراور سرا رد شرک کئ په لفظ د عبادت کې نور انبیاتلی دی برا لیکن اگید عبدیت نن دی خالی شوی چڑی رو خلقو دا غلو کردی دا پا دیک پاک دیغا ذات چبوی تو بندخ پلش پی لیلن نکره ذکر ذکر کلا <تصفح> علامہ مخشری وی چیت تنکیرو لی تقلیل مدت الاسرائی. نا کې ذکر کړ چې ډیر لږ وختو ډیر لږ ای باز ليلي د شپې سره لګي سوه اړیکه وته دمره ان المسجد الحرام ای د مسجد الحرام نه چې بیت الله ترغه مسجد اقصا پوری الذي باركنا حوله هغه بیت المقدس چې الله برکت اچولې چا په بَعض مکه باندې دنیوی او اخروی برکات کی روح الmani وی چې الحکمت توفیق بلفظ العبد دون حبیبه مثلا دا زوی چې اسرا به عبد او دا سینوی چې اسرا به حبیبه صدن لباب الغلو فيه چې دروازه بند شي چې خلق بیا ځان بیا او په حق کې څومره زیاتې کوي او کوم حد ته رسي كما وقال النسوارا في نبيهم سنجنه سوارا او د اسلام په حق کې دومره غلو کړو چې دخول زیه او توییق ده او توییق القران بعبده لو زک مستعمل کو چې زګداغه و هم نو کې چې کنه بوتلې او نل ته ولا ز سوار کړو دو او آبا دې د ابذیت ننو چکشه وې او دراسي بیا وي روح المعاني چوال عبوديتهم الا منس عليه العارفون اشرف الاوصاف واعلى المراتب علماء تحقيق ولو شويه چي عبوديت چ دي تب طول صفاتو دي انسان کي اشرف دي او پټولو مرتبو دي انسان کي اعلى دي دنه بل مرتبہ نشته او جاته لنریهو مین آیاتنا چوه یودی پیغمبرتا بل قدرتونا د هکمت بیان ک صرف چې معراج کې ما حکمت سو لنریهو چلاوی او خوی د تمونګه خلوی له قدرتونا او دبر تنظیمات څنګه زموږه کې د الله بادشاہی د سلطنت تے نو اسمان نو کې دینم زیات دی ال تملاایک دی دا ویه ترتیب او دا ویه نظم دا توحید انه هو السمیع البصیر آیتونه دا دی کنه چې به شک الله دې اوريذونکې اوليذونکې چرسمره الله چاہتاک پل طرف نسخین ہوگا دو توحید اسبابی یو یو مرتبی بس واتنا موسل کتابا یو دلیل وحیو اسراب عبدی ہی سبحان دعوہ بندی دا دلیل وحیش الله پاک دے پل بندے بوتلیو او دویم هو سميع البصير عقلي چا قالذي خبره اثبات کوي چه اله هغه ذاتی چې بخپله صفاتو نو د الوهیت باندې موصوفي هو سميع البصير او نقلی دا دریم دلیل نقلي دی ورکل موږ موسی عليه السلام ته کتاب وجعلنا اولي بني اسرائيل منږ ارزلې او دا تورات خاص بنی سرایلو او داوی خلاصہ سوا تورات الله تتخزو من ذنی وکیلا چې مانی سے خلقو بغیر زمانہ بل سو کار ساز هر اس معنی کتاب چیرې مطلب توحیدی کنا تغیمدا خلاصہ ذریعہ تمن حملنا مع نوح ای اولادان دا چې مونږه خې جوړیونو علی السلام سره کېشته کې انه کان عبد شکوران بیشکره هو بندو د لاریه تابدار مطلب سوف دی आवाज کې چې اصل کې او دعوت التوحید تا چې تاسو د چا اولاد یې بنو علی السلام ناغاتابدارون تاسوم تابدارشه ابدن شکورا هغه د الله تابدارو تاسوم د الله تابداریو کې دای ذکر کو دې اول سبب د عذاب انکار د توحید نه قوم نوح علیہ السلام اول قوم دنیا کې چې الله عذاب پر راغې څه دو جنان چې دا ماصلې نه منله د موسی علیہ السلام ذکر وشو هغه بنی اسرائیل حال بیانې دا دو جنان او د عذابو نو ذکر کیسو سوزاله او اسباب بهم ذکر کیچ باغیولی عذابو نراغلیو فقد وینای لابنی اسرائیلا فی الکتابی منگا فیصلہ اورو لوابنی اسرائیلو تا پتورات کی لطف سیدن فی الارض مراتینی شتاسو بخامخا فساد کوای پزمکا کی دوزلا ولتعلن علوان کبیرا اور سرکشيبہ کوي سرکش ډیرا دا سبب کانخه دنیا کې عذابونه چ راغلي نو سرکشې او د لویې د وژن راغلي پیدا جاوه تو اوله ما کله چ راغلا هغه عداړم به پاریځوالو وادو کې او دی سرکشي بغاوت شروع کو, شورو کو. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا نُمَعَ مُسَلَّتْ قِرِلْ او غَالِبْ قِرِلْ پَدِي بَانْدِي داسِ بَنْدِيان لَنَا چِ مُنگتِ نَكَارَ غَسْتَو عِبَادِي چِ رَاشِ عِبَادَنَا رَاشِ نار او چِ لناي اگر سو کی خوال اللہ تنا کار رفی کافران ربن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چمرتنا جالوت تے پاسنا علیکم عباد اللہنا او سعید ابنو جو بیروی بخت نصر دے دوڑا اوچی بنی اسرائیلی ایڈیر زیاد قتل کری پلامان لامان کلو و لی بأس د خاندان جنگ سختو و جاسو خلال الدیار ننوا د دکورونو د بنی اسرائیلو تا و کانو آدم مفعولا دا یا وعدو آج دا اللہ پا علم کی کلشوی و پیسل شوی وان یاو تمان اسرائیل او ذلت او شکست ثم رددنا لكم الكره تعالى بهم واپس کو تاسل رازور او طاقت پدې دشمنانو وامددناكم باموال وبنينه ام تاسو زیات کړي په مالونو سروم په ځامونو سروم وجعلناكم اكثر نفيرًا اوم ګځو ل زیات پهشمار کې بیا د دنیا کې ترقی درکه زه او قوتم در کوو او دا هم د توی د مخک د تانو تا کو ان احسان اح توم ل کوم په چ تاسو زما طبیداری کوئ نو دا عملستا سو د خپلو قانونو لپاره فائدمن دي اسنتم اتوا اتم زما خبره منه زما تعهیداري کوي نو دا تاسو خپل ځان سره احسان کوي الله یو زما خواجهت نشته وین اسعتم او کفسات کوي او کفر او کو معاصی سرا په ګناوونو سره فلا ها نقبل ذان لبا نقصان پیدا کوي بوج باون پا دی خبل ذان نبان بیا سرکش شورو کرو ظلمون شورو کرو بیا قتلول مالا بی بیا بل ظالم مسلط کو فیدا جا وعد الاخرتي پاسکل اچ راغ لاوادار واستې پاغي دوالو کې لې اسو اوجو کوم نه هغه سکار تاسو سره کی ذکرم واسن علیکم عباد الله نا هغه سره دې در باندې مسلد کړل بحثنا علیکم لیسو او جو اکو چدا سکار دس رو کی چڑی تور کی مخونستاسو ویسو او واحد دے اسو کا معنی کیچے اللہ افعال اللہ خلق ولا سبب گردو اقبت داشو کتور کہ الہ مکن استازو زری داونکی ولی ادخل المسجد كما دخلوا اول مره او داخل شی دغ دشمنان استازو بیت المقدس تا څنګه داخل شو دی تاول زل ولی یتبروا ما علو تکبیرا او جتبوا برباد کی اغزا ینا چې پیرا وختم کمځهبان <مزی> عبارت له نوغه به غټي لوتي کو روانو به تدبیراں پورا په حالات سره مزا زمزل را لپینو ابہترن دغه چې د مخ کې بوخته نسرو اذ زمزل بیا لو جالوت لاسنه ربيع الاول ته له بول عزت اعلان کړي اسرهبکم اي يرحمکوم نذیدا چې رښتا سو هسپتا زبانه رحم وکي چې اخيري پیغمبر رلي کې ده پتا سو رحم ده کنه اي يرحمکوم به بيو سوت نبی عدتم عدنا او ک تاسو بیا را ګرځي خپل سرکه شته او نافرمانې تان ظلمونو ته تا الله یزبوم را پسګم عذاب تان عضنا کته سو دې په انبر نه او زه سره مقابله کوي نو عضنا زبذیل غلبور کوم پتا سو باندې دا غي نتیجه دا او چې بنو قریزا او بنو نظیر او دا قبایل دی یهودو سو قتل کړی شوخ شو د لا وطن کړی شو به وسره راځي ناهو دنیا زابون او جعلنا جهنما للکافرین حصیر امون خو ګرزول پیدا کړی د جهنم خاص د کافرانو لپاره جیل دا دنیا زابون بیاخر اخر کې دا ذکر کړ دا زابونو ذکر وکړو که د بنی اسرائیل دا پراغلی وکنه او د صدوا جنہ چې سرکشی چمخ کې ذکر کړه تلاتوب صدنا ولا تعلننا فساد او سرکشی د سببون نو سور په سیت ترغیب ذکر کوي اعمال صالحه او تا چپدی با عذاب لرکی گئی عذاب بھو ذکر شو لیکن دا دی عذاب دفع پسرازی نالاوی علاج دا دینو انہا آزا القرآن یهدی لیلتی ہی اقوام بیشک دا قرآن آزا اشارے وی تعظیم دا پارا اکران تا قران دې نازل شو دې تلاش وا چوین دا زابون نوبتشه يه دي للتي يا کی هغه طریقي ته چې غټولو کې درست تدن اللتینا طریقا اخلی روح المعانیم تفسیر کبیر کونه ته طریقا او زجاجوی للتي اي للحالة التي قرآن بخلقه دائما حالت رأولي هي أقوام جدير مضبوط ته وهي التوحيد والإيمان بالرسالة دائما خبر ما نلدين توحيد و سو کو تا ملت مللتی یا ملتھی یا قوم چې وای ملت ابراهیمی ده کنه دا قران غیتا دعوت ورکوي او یبشرو المؤمنین او دا قران خوشخبری ورکوي مؤمنانو ته هغه کسان چا مل ک عمل صالح ان لهم اجرا کبیر اژ آج به شک اكيد پاره جر د دې هغه کسان چې مانرولی په آخرت باندې لومنګ تیار کړل دي د پا درد دردناک د ته ترغیب ورک کنا څنګه را د اخرت کتاب راغل دي د جکمل نو غډېره د نجات او د کامیابی ده یو څوک دی ته راښینو الله به له خوشخبری ورک کنا د ایر لوی جربور اجو څوک ناراضی ایمان ناروړي نو عذاب لرو نو بیاس باب ذکر کې یوزی یوزی چې عذاب کله په دنیا کې دی و جنرازي چې باندې په خپل سوالو کې دا عذاب عذاب پرش و يدعو او سوال کې دا انسان دالانا بشری دا عذاب انسان هو جنس د کنا نو عادت وي خدا قاعده لچ دغه هر فرد په زمن کې موجودي کنا دلته تناغ افراد کافران مراد دي ټول انسان نه جنس نه بلکې هغه خاص تیرا ناشکرا او کافر انسان هغه ګور ځانه پاره خیری کوي چکل داست غصشیو داست دنیا پا مصیبتنو کی راگیرشی دعا اہو بالخیر یا تشبیدہ پشان دا سوال کولو دا خلقو دا اللہ نا دا خیر سنگج خلق دا خیر سوال کې ډیر په میند اور دیر پا نو ګردې ځان د پرد سوال کې دغه څه نو کا په پکی ک دعا یې ځکه منسوب دی په نظر خافص سره توهو بال خیر اځین دا چې او سید دی باندې چې ځان له سوال کړه کړه د خیر دلنه هو د خیر او د عافیت سوال کړه ناغی پریخوزن دا شرسوالی اوکا وکانا لینسانو عجولا دا انسان تلوار کی تلوار گرندی تلوار سمانا ایلا تدبارو سوچ نکی کانا عجولا او تزکر ویلی سوچ کولن دا بزان دا پارا عذاب نوکتا او سردین اللہ ویما والا سوچ وختونه پیدا کردی و جعلنا اللیل و النهار آیتین مونگا خو پیدا کردی اشپاہ و رضو دو علامی دخپ القدرت فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا اللہ ایمونگ پا تصرف کو کنا پا دیش پاہ روز کسنگا ایو اضافت بیان شي اصليری کومونګه د شپې لرا چې دا تکا تور ده او غرزو اغیر وز لرا روخانه یو شان خنندي کنا د شپې حالت بلشان ته چې ظلمت ته تیار ده او درو ورځې حال دایي چرنا ده وی شارک انسان ته څه باندې په با دنیا کې دوه حالنه راځي ټولمر به خوشحالي چې سخته در باندې رالن او خیرې شروع کړي تا خپل لارو ولزت په انسان باندې تل کلي یام آبین الناس اروا خو بہت دغاسې نه یې ریسپټ او ګو راځي روزي ته او ګو راسونګا دیوبل نه بدللي په څابه باندې به با هم کله سختې کله براتې نو خیرې بسل کوي تهوله مثال ذکر او بل چې مراد د آیت آیتنا دشپی علامات سپورګمې ده روزي علامات چ نور دي دا واخلو بیا معنا ده په محاونه تللی پس کوم کوم مونږ غا نهخذ شپې چې سپورګمې ده هغه په یو حال نه کنا <تصفح> نن به او شانتی سوابه دا غینه کم شوي بیا واغینه کم شوي بیا واړو لیدین شي ما هون او غرزول د مونږ غنخه دروازې چنور دې مفسره تن هميشه روخانه درسته نو مطلب دا چې مخلوق خو په یو حال نه اي اوس په مړه کله پورا کله نیمګړي کله خوشاله او کله خفا او په یو حال الله انسان تا باندې بهوال لازم ته وزن ته خيریک ته دینه حبرت نه اخلي سوچ او فکر کاوه دا الله په قدرتونو کې ا دې شپه دې ورځې تا وګور لتابته فضل من ربكم روزم ذکر ا کلا چ تلابو کې دا فضل د خپل رب چکارو نو کې رزق او اوش سپغم زمکه قمرہ کما کلاولت علم عدد السنین والحسابو چیزان پوکه پشمرد کلونو په نور خپل حسابونو ته له لیل سره لګي چې کمر کې الله رب عزت د حکمت یې خوي خلق وختونه والمی روز شپې سب کتاب چې نن وې سویمه شپ دان نن ده دارس وګمنه معلومی کنا هر یو سره خپل راز لوغ نشر غیر مرتبه د ګلی تعالی مو د مخ کې آیت تلنسره لګي او لته تغو د نځ دی آیت النهار سره لګي او کل شان فصلنا او تفسیلا او هر یو شی مونږ واځکړل ری پورا پوزاحت سران چه تا ام پکی سکمه نده پریخی چه نپویی نه ولی دپار ده اتمام ده حجت چه خلق بانده اللہ پل حجت تمامی چې ده بیاو چې نوم خبر انیم پواشوه الله وی هر شیه ما پورا پوزا سر بیان کرد دا داخل در دا دقیقی انسان دې خیرو ده په یو قسم جوابو چې په یو حال الله دې انسان په یو حال نه دی به خیر کی صبر کوا او صبر kawa او دې بل قسم بیان کړي کتابانه چې عذاب راځي نو سبب سببسته عمل لې خیرې سره لکه خپل عمل سم کا کنه گران کار که او سنکه زند پر عذاب غوالي تبایی غوالي او دا سنکه چې دا, دا, دا عمل سم شیندا مصیبتونه بدن لري شي کنهخه ته ک انسان خو دینه تنګي چې مصیبتونه او مرزونه او فکرونه دا ورسه او دا ټول دا عمل سره تعلق ساتي ولي الله او کل انسانن الزامنا او تعيرهو فی عنقی او هر یو انسان سره مونږه تړلېو لازم کړي له عمل د دوه کبد ویو کو خوې پیعنقی دا پسټ کې اونقی از کاوي چې ملائک نکل کوي کنا دل تک ناشتي نو توایر عمل توي کړه عمل د خیر یو کړه شرې فقط دې انسان په دې غاړه کې پروت تے کی کی دی هغه لیکل شي کې کنه نو بس د عمل د وجنته تخیر هم رسی او د تشارم هم رسی معنی کې روح المانی طائر ای عمل او صادرو منه به اختیاری هغه عمل چې دغه قصدن آمدن کوي کنه نه چې ګنې خطا شو یا ایرشونه رقیق انسان نه دی نیولې فقس د نه آمدنې کې بل زکه فی چې دا عمل با قیامت کې د دمرینا د توق په شانتي چاپی رہی کت توق یحیط به داسې به چې نه چاپی رشي وي دې وچې وی لا غستا عمل له امام رازی وئی سمی الخير والشر بالطاير خیر او شر ته نم د طائر کې خود طائر کومرغه ته وئی کنه خیر او شر له دانوم کې خود تسمیتا للشي بسم لازمی هي زګدا شر لازم دي کنه ها څنګه لازم دي مرغیم د برن نر... را الوزی کنه د برن نارازی کا تفضلم کا کینی کنه او د اخر او شر د د ها دا چې کوم ازل کی کتاب لیکل شوی دی دا, دا غین راضی کنه دل ته خدا غین ابو سنشی کوله تسلی کولی شوی نه او تر الوزی ته را شو دا غینا بغیر بول سن شي کې دی کنه ویزه کوي او تطوا ایروي چې دا خیر او شر مثال دا غي مارغدي چې هغه دا ازل د جالې ناراضي او د په څټکی او په مارای کې کېنی و کی نخرج له يوم القيامه راوباسد لا پرز د قیامتو کتابان يوم لما يلقاه منشوران چې دې باغې سره مقام اخشي او هغه کلاوي پرانستوي دې په خپو یيګي دا سې ابو بکر جساس جس وې چې قرآن د عربو د محاورې مطابق نازل شوی ده او د عربو د عادت ته چغې د خیر او د شر تعبیر په تویر او توایر سره کوي انما را د عمله من الخیر وشرري على عاده العرب دغ عادت ته او بس قسمت به خپون پهدي معلومو د مغونه ولوزې چې په قبله به لاې نو قشاه ب شو چې دمونګ بخ او قسمت خللی او په نرخواات به لاې نو خپ نو لبی د سلام حدیث کې وی چې مرغې پریده پاره دې کې خیر او شر نشته څه را شر ستاد عمل پیدا کی نو دا ورستم راضی د عمل نامه خبره دی صورت کې چې او مندعو کله او ناس به امامهم چې قیامت کې موږ هر انسان خپل عمل نامه سره راولو کمنوتیه کتابه به یمینه 71 ایت کی ویلی پر تنام اللہ کتابک اول والا قل عمل نما کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا او پورا دے استاد نفس او پخپلا نن روزی پخپل ځان باندې حساب کوونکه پخپلا کوی گی چسبه گلی کلی, کلی بل چاته ایت بنی او داغي دا دوه خبري ديخه عمل نامه دوه خبري دي معنی ته دا پایننه ما يهتدي لنفسه چې د دنیا کې هدايت حاصل کړم نو به شکا دا يه د زغپل زاند پاره دې نو کامیاب وي او خوشاله وي چې عملان او بزسيخه چري کې به دعايات آزاد د پاره اعمال اومن اللههڅوک چې کو مره شو او پهیننمما و ځلولی نو کو مره بوجه په زبان دي پهلهتهرو وااضرهتون زران او دبل چانتا نه تا ته سررسې ګورې کته دبل په تمه نه عمل بدی د یا خلاصي یا بهې حال کوي نشي وړی وااضرهتون یو ننفس وزر و خرابوش دبلچا وما کننا معذیبین حتی نباس رسولا اللہ ایمونگ نیو عذاب ورکو ان کی خلقو لر پور چمنی لے گلے دنیا کی پیغمبر دا اللہ طرف نسوم را سامتی آدھا اللہ پا دین کی سختی ندر دیو جنو په سکرین وې دي سره چې دې یا ته معلومه شو چکه له باندې تا دین نه رسیدلې احکام او ته نه رسیدلې 40 دیني اگر کاغ مسلمانې ابو بکر جساس وی هاذا یذلو من اسلم من اهل الحرب تلالت کی ہدایت سری مسلمان شه د کافر نه التباخ بالملک ولم يسمع بالصلاه والزکات ونحوها نو دې خبر زمان زن نه د زکات نه د روزينه من الشرائع اذا سنور احکام نو للزمو قزا وشئ منها نو چې کله خبر شو منځنه او دی عبادتونه خبر شو نه هغه چې مخکته نثیر شوي دی کنه اسلام خود مخکرا وړو کړي چې کالپګی تیر شوي میاش پګی تیر شوي ارستو ته منځه احکام معلوم شو مزاتہ سوک نشي ویلې چې تبوس داغه وښنه کنه منځنه ابر اړه یا زکات یا نور لګتا کلیماوی ویلې اونتا باندې لازمو کنه نه لازم به ځکه نو چې خبر نه ونه رسې دلیوتنو الله یوزج پیغمبر علي ګونو پس دا غینا کینکار کینو عذاب باور کوم دغه مخ کې مخ کې هیڅ خبر نه ای کنه فزیت نه معلومه کوم امرتن د دنیا ده ها حتی نباس رسولا اخرت عذاب نور که چا د پیغمبر نه لېګلې شوې ولیکن دا آسمانونو زموږ کې داغه پاره دي کنه دا تم داوت ورکې کنه نو قیامت عذاب په پدغه خلق باندې او سوک ما نه کې لا يعذب عذاب الاستیسال إلا بعد قيام حجة السمع بالرسول چي توفاني عذابونه الله په قومونو الروستري دغه حال چ کله وخت کې وو د پیغمبر علي گو خبر به کړو حجت به قيام کړو اوږي بیان کارو کنه بیا په عذاب را او د عذاب العالمي به یعنی ویزا آردنا نو لکا قریتا نکل چه مونگ ایراداو کو چهلاکو یو کلی عمرنا مترفیان مونگا حکمو کو داغی غمشرانو تا معتبرو تا و اخپل توعات سرابیت توعاتی دوتا وای و بس اقوفیان و اغی خلافو کی اغیبا وحق علیه القول ونثابت شفاقی بانده قول العذاب ودمرنا تدمیران نزکا مونگا حلاک کردی برا پا حلاکت سران چه مونگا انبیاء اولیگل از در مخ که وضاحتو مکو چه ما کننا معذبین سمانا اللہ وی کالا چه ما عذاب ورکو پس مینده ورکل خمخ موتا اولیگل اولیگل امر مه وته کو بخپل عبادت سره هر یو نه من الله عذاب پراو زکه اتمام حجت کوش کنه وکم اهلقنا من القرون من بعد نوح اوسمر ډیر هلاک کړي نیمغا قومنا پس نوح عليه السلامنا قران خلګلګ ذکر کړي آدین سمودیان داو ډیر بهدا وقفا بربک بی ذنوب عبادی خبیرن بصیرن او کافی درسته په ګناہوں نو د بندیانو خبردار کے اللہ ایمان. او لذونکه الله عزت خبر ام که تاسو ته کما تاسو تداوی او ګناونه وې بس الله عزت خبر ما سن دی هلاک کړي صاحب تر از ابو اسباب دیا صاحب جرمونا ففسقو په هیڅ یان د من کان یریذل عاجلتا هغه سوق چې غواړي خپل عبادت سره خپل عمل سره د دنیا عمل کوي او دې ته پاره کوي اخرت خیال کې نه حجلنا لو فی اما نشاو نو موږ زرو پدې دنیا کې هغه چې زمونږه خوخی د دخلي تنګورو چې دې سوی نو آغنا الله یې چې زمما خوهای نو آغ ولا ور کوم کنه د خبر سره سوی چمال دارا کماله عمان شاو هغه چې زمونږه خوخی لمن نريدو دا دا چاله ورکو دنیا کې هغه چاله چې مونږه راځو کو ذاهلا ہلاکتم سمجالنا له جهنم او بیامون موږ پیدا کړل د پاره جهنم یسلا داخل بو شیریتا مزموما ارسق په بد وی لعنت وی بدبختہ مذحورا او شلل شوی دل د رحمت نا او د جنت نا اصل کې دنیا پرس چې دنیا والی او اخرت نغوالی لله یزو تدزه حلاکت اراده وکم لمال ولا ورکم ورکم نو هغه بیا نور خد لا غ خپل په خي هغه صرف دولت تپاتی مال تپاتی چولورکم کنا بیا هغه گمراه او هغه شیطانې وکي نو بس انجام یا عاقبت یې دغې نه ومن اراد الاخرتا سو چي راځل ري داخرت په خپل عمل سره عمل کي عبادت کي خلیکن رضا دلې مطلبي صرف وساله سايہ کوشش کي ومن دي وي داخرت زپاره دا چې کومه منډه مقرر دا سايہ اخرت زپارزان له عمل له هغه پر کولو علمو په جنزي شي کنه ها چې دا د آخرت لپاره عمل له چې شرک پکې نه وي ریا پکې نه وي تکبر پکې نه وي او ځان یېر نه وي ځانه تمن ها او موافقه د سنت سره د شریعت سره او هو مؤمنن او په دې شرط باندې چې مؤمن دې موحد دې څومره شرطونه کې فور اف دا د آخرت دی توېګه چې استعقیده بس صحیح اعمل وکه سنت پاندی اولایک کا کان صایوم مشکوران دغه خلق دی چې داوی عمل دی الله تعالی قبول شوهه بغير ازبون ناراضی دلته موقع قیامت کې مولا اغيله درجه او مرتبه ور کوي مشکورن عمل قبول شوهه کلا نمدو الله وی ار یو لمون غور ملچا سرسنشتا ها کدا خلق دے مومنان دی و مسلمانان دی و اللہ ویزو الارس ورکو ما وزی مضبوطو ما و ها کدا نور دی مجرمان من آتوای ربکا دا بخشش دے در افستا دوارو کس ملیور کئی <تصح> چاہلے دا خید پارا چاہلے دا بدی مومنان پی خپل زان کامیاب کیاو زان پی دازابونو نا اخلاس کی ادانور پی زان را گیر کینو وما کاناتو آو ربکا محضورم او ندی ور کلو در افستاده اچان اما نشوی اچان تا اللہ دا سه دروازنه دا بند کڑی دولو لیور که یر چالا الله یو کې جړته په کې کی شک نه وګرځه کنا او انظر وګوره دی خلقته کیفه فضلنا بعضو مال بعضو څنګه موږ چت کړی دي بعضي په بازو باندې دا په زما امتحان دی د امتحان د الله دنیا کې یو شانته ندي پیدا کړی سو کې پارس باندې پورا په مال دولت او په صحت او په اولاد او په ارث اوسو کې په ارث چې دی او تخاپه کی کنا کنا صبر کیچې الله ما دغنو او ساتي او دې مالته او دې اولاد ته دې تسایتې چې دا غنا پیار سپاتې شو عبادت او عمل او د د دین کارونه خدمتونه یې څه نو کړو بس چوکیدارو دا مال چوکی دارو اللہ دا دنیا نا دغا سیزا تباو برباد شد اللہ مال دا سی مال نو ساتی وی خواه دا کامیابی کنخواه او چی دار ار وقتی وطا پسخی گی ار وقتی وطا خپکی گی او پخپوکی رغری دا تباو برباد دی دا امتحان دا اللہ خواه نو سوی دې فضلت موه فضل الله خدامت له چې ما بازو بازو چت کړی دی په دنیا کې په مال دولت کې په دې کې خو تا ګوره فضل نشوي له ولل اخرت اکبرو درجات هم اکبر او تفضیلن هم اخرت چې دې أغ ډیر لوی دی په مرتبه کې او ډیر لوی دی په فضیلت کې درجی مرتبه خدای اخرت دی فضیلت خدا غزا دی حضرت دنیا ته ولعنته زحمت ته دا دا عذابون ذکروشه بیا کنه اسباب ذکر وشو اسما قسم نو بیا امور مسلحه بیانای کی ګوره دا عملنه سکین هغه هغه خبر نې دسنې هغه دنیا سخت عذابونه نې کراج پیوم سپروه نهې پدې باندې وجدي اعمال کذاغي دنیا کې مصروفې ښا د شورو کې د توحید نه د رد شرک نه بیا ختمي به هم او ذا عقد حکمت معنا کوي چې نه هل کې ذکر شو چې وذو الى سبیل ربک بالحکمت چې د حکمت سره شي او دا وی تفصیل کې پرې دروازه وروکوک لا تجعل مع الله إلان آخران ايبن دا دا کار مکوا مگر زواد اللہ سرامدد گار بالشرك مکوا وليکو دا کنو دارس نو پاتشی فتقعو دا بیا بناستنو خواه نو دا نچه بیا با سیده نشی اگر زیده نشی نا دا قعود ما نادلتسو چې د انسان د خیر کارن کیږي اماګه چې نه حل کې ذکر شو هو کل علی مولاو انما یو جه ولایت به خیر دې تقعود وی کنه بس ناسبه مذمومن خلق بذ یمرتی ملامتقی مخذولن اذل لا طرف نبم رسوا شوییم د مشرک دا حال ده ا دې ځان تړير نور دې نه خبر ده دېنه چې خلقم په ذلعت وي او لاپیوم لعنت وي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياهو فسلکلداربستان دليل وحي او قضاه وسرکی خو نه قاضي حکم نه دي تستاګ رب حکم دي چې خل کوه عبادت مکوې دی چې هغه غریو د الله کوي تاسو باندې الله خپل عبادت لازم کړی دی او د نور نه اخلاص کړی شکر نو باسه که دا تلاوی له چې د دې پلانې د پلانې پلانینو توبه توبه مې او تاسو عبادت کړو اوی هم ځو نو پریږی او ذکر اللہ در در بندیانو خبرنا دکڑی پل زانی ویلی چی زما در باندې احسان دے زما بندیان آئی زما بندگی وخامخا کوای دبل چانک ورے دنور و نخلاصی آئی اللہ ایع و خاص دا اللہ خوا او ذکر چی کې ادری کی مانزو تندہ سوئی کن چی ایا کنا عبدو ایا کنا یا اللہ شکر دے چې صرف ثا عبادت را باندې فرض ده کوم به خاص ثا بندګي وکوم ستانه ويم دادواله شکر دې چې الله ز نور مخلوق نه چې دنیا دے بادشاہ عبادت او وزیر عبادت او پلانیش دي ته دینه ساتلې و او بالوالیدین احسانن دې ته احسانات کوي توحید الله یو قبول ک شرک مکوا او احسان کو د خلق سره چول بکې مور او دی او خاص کر د مور او پلاړ سره احسان کوئ کاراسو کیخه کوم مسلمانانی ک کافرانی قران چ نازلې دا وخت کې د چا مور او پلاړ لري په ګران باندې مسلمانان ټول اکثر کافرانه او اللہ تداغی پا حق کیوئی خواہ چکہ کافران دی خوستامو رو پلار دی نتبا سار احسان کہے اوزا کام فصلین وی چی دیکی صدقہ چې چی رستو وکی دام وی چې دعا بو لگواری چی اللہ تپدی باندے رحمو کی اوزا کافر و مشرک دا پارا خو دعا نشتا ادامو رو پلار خو کافران دی دعاو لسنگو غارلی امام راضی وی چلا نسخا ولا تخصیصا دیکھئے گوار نسخ نشتا نا تخصیص تا دی الوالدین اذا کانا کافرین فلہو ان یدعو لہما بالہدایت احوال ارشاد لَهُمَا كا و یطلب الرحمه الله بعد حصول الايمان دعاء مطلب سره پیوالدين ک کافرانیوم ودي اولاد له پکار دي چې داغي دعا دو غواړي د هدایتو چهلته ته ہدایت کې او تې پر ایمان نصیب کې عزیز پر در رحم دعا کوي خو پس دی ایمان نشي مؤمنان شي نو ته پر رحم دای دا هن چې دغیر پر دعا غوالي سره د شرک نه ایمایب لوغن نایند کل کبر کچره اورسي استا پجون کې بوډا والي تا احدهما يو د دې ضوارو ناو کلههما يا دوان نو دیر قدره کوا احسان فلا تقل لهما اوف نموایا ادیتہ اوف قدره دا کنایدو قلتنا چی اوف و تموایا په هر محاورې کې داشته په هرجبہ کې داشته چې څوک یو باندې ته مونکي کنا نو یی د خپل نو اوف نو باسن انت هي خبر الله دلته کې زکه انسان ته ډیر سخت حکم کوي جدی تو زخلین افق درنو باست ولا تنهرهم انه به رټی د دروازه په کولما قولن کریم او وینا کوا خبر کوا دې سره خبر نرم نرم او وګې چې زلو زلکه سره نشي دا مطلب دی چون فصلین ذکرکی جساز کشاف امرا بمصالحات الوالدین ومصاحبتِ امان المشرکین بالمعروف چی دی سر جون تی روا دی سر وخت تی روا ما انہی انتعا تی امان فی شرک دیویلی دی چی با شرک کے با امرگرتیاں نکے کنا سور لقمان کی برایشی انکبوت کی برایشی تی واری کې به تا اویدارنه کوي ان جا حداکا الا ان تشریک بی مالس لک بی المن فلا تو تعهما تبي به نما ني انور جدا کېګه تنما د به خدمت سو کې جدا شو خار سره دو او جدا کېګه ما خبره وسره کوه نارمي خبره وسره کوه دغې تو رضا او د اسلام وَقْبِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ عَدَبِيَ كَوَىٰ احترامِيَ كَوَىٰ نُخْقَتَ سَاتَ دِیتَ لَا سُنَدُ عَجَزَي دَخْبَلِ مِهْرَبَانَيْنَا دَخْبَلِ رَحَمْنَا دا کنائی کن در قرآن طول اکثر کنائیات تھی وَقْبِدْ لَهُمَا مُجَعَذٌ دین الذل ليس له جناح ذلخ تابدارته او یاجزته ونغی غزرنی لیکن وراد المبالغه ده مطلب دا چې مبالغه کو قدر او احسان کو د اذیس سره فیت تواضع عاجزه سره څنګه چې سوره حجره راغلی مخ کہ 88 پیغمبر ته ویلو چې وحفظ لهم دې صحابه سر او سره مرګرتیا کوي سره صحبت کوي داس تا خلق دا دي ولیکن آیې سل کې ادب او د احترام څخه تاسو ته د دوالو ته لاسونه د عزت او د ادب پوسره د خپلې مهربانينا جستاو سره خپلې محبت ته مینا دامن الرحمتین دځکو وی چیرې خلک یې د مور پلار قدر کړي او په دینیت باندې چې ماله دی وسره جې داد دیور پəsi نو دا غې قدر کې او چا ته نه لاس نشته ناخو مینال رحمتین شو وقر رب ارحمهم امان اوه په دعا کې چې اې روان رحم وکړي په دې دوار باندې کوم مومنان فورټک ده او کافرانی نه معنا ټول توفیق ورکړي د ایمان کما رب بیانې صغیرا لکه څنګه چې جماعت تربیته یکلې په اول کوالي کې د قياس وکړه یا خپل ولو کولای را یاد ک نو بیا د مور او پلار قدر کیږي او چې غنۍ یا دي نو څو قدر بستانه تاسو سره وایي چې کومه ربيانيس وغيرها چې الله زمایه ډیر خدمت کړي ډیر اوزه د دې شکریا نشمه دا کول خو تر زاشي بس ربکم عالم بما بينصوصکم رب تاسو خوبويګي په نیتونو باندې چې تاسو په زولونو کې ده ته ځل کې د دې په حق کې سنیت ته نو کاغه شفقت او د محبت نو هغه اصل شی ده دا د ان تکونو صالحین دایونیات ته کوي تاسو په نیت, نیت کې مخلصین اخلاص کوونکی او احسان کو ان کی جسر عبد اللہ زرزاد پار احسان تیسرا احسان کو میں صالحین معنادا مخلصین موحدین اوروح المانیوی اقاصیدن البر والصلاح دون العقوق والفساد جس تاسو نیت دای چې د دا دې سره خیر فایې کومه دردی کومه او خلاف ورزینکم این نو کانل ال اوابین غفوران بیشک الله د تاسې خلق زو پاره چې اوابین دي اوابین توبې استن کی ریاجږي کونکې دي الله دې په اړه بخشش کونکې دي اواب صفت ته پاره خبره کې الله تروجو کول الله نه مافيغه دا, دا ترتیب پوری د مور او بلرده احسان خبره و اعتز القربى حقه والمسكين وابن السبيل ورکه خپلوانو ته حق دا وی او ورکه مسکینانو ته او مسافر ته حق دا وی دا حق په تاباندې واجب دي کچريته مالداري او غي غریباندي نو دی حق په کتابونو ایدا واجبته او کنا څمالدار نه او یاغي غریبان ندی نو بیا خوایب لازم نه لیکن ولیکن امر خوشوي چې خلاف پنهکه اداوي پرې دي نه چې لرحيمي ونه قطعکه بلا تبذر او مال به زای خرچ نه کی دي تفضل خرچي وي تفضل خرچي مو کاه فضل خرچي اصل توي التبذیر انفاق المال في غير حقه چ زه نه د لا کېدو او ته په مال لگے بي ظاهر ندي ته تبذير وي لشي ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین بیشکره دا بي زای مال لګون کی فضل خرج کون کی رونا د شیطانانو دی او کان شیطانو لرب ہی کفوران او شیطان خو معلوم دی چې اغه خپل رب ناشکر دي ضرور بهم دغه سينو چيلي داغي مرګري دي که دي کنه ديوهم لخل ربنا شکرې کوي نو ان المبذرين مداركم اي تفذير ستوي تفريق المال في غير الحله والمحل بس چې مال خرج کې ډېرو پناجائز دي نو کې بيزايز دي نو دا تبذير دي او شیطان خلقو توم دغا کارو نخیی که نخیب باقی زی که اغزیونو تخیی چه اغزیونو ده پار عذابو گرزی او شیطانو که بگمراهو که او داین انسان ته عذر بیانې چې بازی بنده دا سی چه د ده ده مورو پلار حقو ما داکو ما ده دا خپلوانو ما ده مسکنانو ده طولو احم. وژمن کېږي زه کله هم په سباندې کې کنه نو چې ما سره سنشت دی لاسمه تش دې مزبه څنګه دې سره امداد وکم نلاوې یې سره امداد داده چې یې سره نرمه خبره کا وکنه کله اس دې تش دې نو دا هکول شي کنه دا یې سره احسان دې دا یې حق ادا کولې وَإِمَّا تُعْرِزَنَّا عَنَوْمَ اَبْتِغَىٰ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَمْ اے بندہ کچاری تا مخواڑی دا دی خلقونا چتابان دا دی حقوق دی کمورو پلار دی کخپلوان دی و او و یتیمانان دی ہوولی تینا مخواڑی تبانیتینا نا ابتغا رحمت مِّن ربِّكَمْ ستاسو امید شتا ستاسو تمہ واسرشتا د پاره طلبه د رحمت دا ربستان چیرب لا مال ولا سلا رازي ارکل چی <تصفح> تم او سر مشتدي ترجوها اوميديه ساتي چرا بشي نزو بي دي خلق و سر احسان کوما زوبيا فضيبان فل صوت کوما چارانګي کنا الله وي چې دغه تمه ديشتدي نو وسو فقولن قولن مي سورا اصف الحال دی سر خبر کوا خبر نرمان میسورن اغا خبر چه سانی لئینن حیینن نرم خبری او سر کوا اغیبا دی بانده با رضایشی اکمال راگ دیر حدا کرانده نوم تاق پل حق ادا کو سکا اللہ تکلیف ناچی پی او نفس بانده کوا ماولی منکو دا تبزیر نا چې تبذیر مکا و نو سه معنی کيده بخلن نه اسراف نه ته کدي سرمال تباقيږي ولا تجعلي ذك مغلولتن او مگر زوال اسپل تړل شوي لعنقك خلصت سر کنايات دي دا کنايه ده بخلن نه ده ولي بخيل سره غي چې لاس یې سرت سره یې نه عادتی نو س ت کوې چېشته دیګ ځانله دغه سناسیو سرټ بګېو د خبرې به ت کو نو د ته بخلو و الله بخل م کووه ولا تسوه کوله بسپې او خپل لا کولاو ماساته می کولاوه پوره په کولا والی سره دا ک د سراف نه ده چې بس ځایناځای او پیسیدی او نولی این داخل اصرابتی ہے مکلاو الاسپل پورا پکلاو الو سرا فتقعو دا بیا بناستی ملوما ملامت کلی شوی یو بدتووی چی دغا سی خیئی نانا دغا جوڑ کلیو محصورا او بیا بستلی نو بیا خوی نشی گتلی کنی گتلی انسان یو وخته پوری کوي بیا پل نکی گی بیا با اندستلی شی وداس کار مکو د اسرهه نتیجه د غیخه ان ربک ای ابسطر رزق لمی انشاء و یقدر مشکرب ثغ ذات چه په خپل خواه باندې چاله ډیر ورک یو چاله لګو کار قال ابسطر رزق لمی انشاء فرا هر رزق ورک هغه چاله چوغالی و یقدر او دیر پا باندې بانده، پا تنگه و پا سخته بانده دا دا اللہ تقسیم ده نو اچابه ویچی دا صبع بدیشی نو دا صبع خوخی نو زکا و امام راضی ویچی نو فا تفاوت و فی ارزاق العبادی دا تفاوت دنیا که اگوره کنو سمره ده دا بندیانو پا رزق که سمره تفاوت دی لِسَلِ اجْلِ البُخْلِ دَر دی و جننه چې ګن الله بخل کوي یا چې برنیتی دا نا بل ل اجل عبا رعاية المصالح دا غو بنده حال ته ګوري بنديانو ته معلوم دي ټول خپل کنه او بنده حال ته ګوري چې د سره سور انداز زری زق پکاردې سمره مال د لور کول پکاردې هغه اندازاولور چې وبندنه الله په دې پوښي چې را دیو کومال باندې هکارونه کوي قلته فتای او گمراهه پې نه کوي نو ډېر ولور کی دغه وی زشت ده چې وبندداسي چمال وسره نشته صرف په غوختي ریږي اضا غد الله سو دوجبې نص قام النزي الله یو کدل مال ورکه دی او سر خلکو باید سر وګځ بدارې آیا المصالح د بندیانو مسلهحت تګوري دا تفاوتتی ځکه کړی دخوا انکانه به خبیرم خبربیرم بسره بهشکلله په خپلو بندیانو خبردار او لیدون کې د دا چې او پلارې هغه د خپلو اولا نه خبري دوه پوهږي چې دی پهې داسې دی په دی که نه راغي سربیا خپل طرف نه تجربه نه کار اخلي کنه ښا دا یو ډیر نیک ده ډیر قابلیت ده دلته زموږ لوړ کمنو دې په ښه کارونه کوي خدمت په کوي جماعت او عالمانو حوزهینو کې لګي دلته زګور کوم اذه بلغه کوم ور کوم په هسپتال کې اپروتی دلایتا <ماللعی> سو خبرې خپل ځامن نه زه د خپل بندیان نه ډیر خبریم ما ته هر څه معلوم دي د تر دې پورې احسانات ها ذکر کو توحید او به ذکر کوي احسانات او چې څالو احسانات حلق احسان کوي نو عذاب بنی نو وسله ظلمات ذکر کوي چې ظلم مکای ظلم م کوي ظلمونه شماري وَلَا تَقْتُلُوَ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مَلَاقُمْ موجنِ خِبَلْ اَوْلَادَ وَدَا يَرِي دَ لُوَگِنَا خَشْيَةَ وَيَلِدِ چه لوگا نشتا دی ارسو ڈیر دیو خدای فضل لی او تا یاریگی چه رک دا اولاد دا سی ڈیر شی چې چه ار کال یو یو پیدا کې یو یو پیدا کی دا خبا ڈیر شی دیلو بیا سو پیدا نار صدیر دیو تا یارید یه وجه نا خشیت املاق دا یارید الوگینا اولاد وجن عرب و جل نور نحنو نرزقو هم و ایاکم اللہی میاریگا منگا رزق ورکو دیلا او تاسولا هم اولاد مخکو چلاویز علی و بند پیداکو ما چغل رزقو لیکو ما چیز لبا داورکو دا رزق دا الله اللہ خو اغلالی دي کردی تنخیولا مقرر کردی دا خدا الله پاقی خستایت بار نشتا کنخا تا خو پا دیت باری چی دی او دی کې پتی او تیشی او ان جواخلی خستا پا دی اعتماد او دا اللہ پاقی دی اعتماد نشتا الله وی دی لهم رزق ورکم او تاسو ان انا قتلهم کان خط ان کبیران یقینا و جلد اولاد دا خودر لوی گنادی د زکه مخکي ذکر کخه او ټول ظلمونو کې دا ډېر لوی ظلم دی چې خپل اولاد څوک وژنې کفاره طریقه باندې ښا دا وجلو چې عربو واخره ژوندې ښه خولي تا دا وجلو چې شیطان وو ته وی چې ابراهيمي سنت ژوندې کا کنه چل پیرا کاګه دسو کې په دې طریقه قتل شیطانان د بنديانو پریان پیران میران دا خلق دا چلکی خواه دام قتل دا اولاد دی او دام قتل دا اولاد دی چه پر واپی نساتی تبا نوی چه دا استاز آمن دی پر واپی نساتی نخو بس چه تبا پراتی بیانو کچروکی دا تا دا سی چلو که او دا سیا پی دا سی علمونا و تعلیمونا قالت لا يحدث اليمنى السب Hani مینك قفرت فمن ينسي جسم Freestyle في قتلة لا هلان Go Kesah وَلَا تقرَبُوا الزsina شابه كأن تغير夢 فنusكو بيتون الأسوائي فرأس المنتقى للعدي رئيان وَلَا تَتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ما قتل أنا systematically chce الإعجاب إتى الله خرم기에 بېلکل ها همګر په حق د اسلام سره غبیله خبر اډم چې دته نه تاسو یو ګناوه شو چې اسلام وای چې دیو پکې قصاص کیږي کی نه هو سید حق دا اخو د هغه لپاره حق دې چې د جهنم نه پخلاص ا حدود خدا سې کفارات ثکنه و من قتل مزلومن هغه څوک چې قتل کړي شه په ظلم سره په ظلم سره دا چداسه نچه گنه ستالاس خطاشو والتدن رالا سبلگمان دی پیوکو نا خد پیجندو قصدا آمدن و دیتویلشی قتل ظلمن فقط جعلنالی ولی سلطانن والایی مونو ورکل ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده دغه د با غاباتشاه بدته نه تپوس کوي چې قصاص اخله کا نه ماف کوي او کنه د دې اختیارداري کنه غورو بادشاہ ته محتاج ده هغه سنشي کولی د زنبه تپوس کوي نو کدی وای چې اخلم نو بیا وې قصاص واخلې کدی وای چې معفو مه نو ماپه کی نه اختیار الله ذل ور کړې څور کړې فلاي اسرف فالقتل نو د زیاتې نه کوي قتل کیم زیادت ده چې قاتل پریدي دا سرسړې پکې ګوري دا د اخلاق قیاد سکنه ده دا د قتل شداو قصاص نه دی الله تعالی د اختیار یا درکړي یذ یو پزې باندې دووت ده سرابل قتل دا دې نه کوي انه کان منسورن بیشکره د دی ولی امداد کړي شوه د الله طرف نه د دا معه کوي چې ظ رااج د ولی تهګورې ولله الله اختیار ورکو که نه دا د او وی مجااهد ووي نه مقول ته نه هو دغ مقول چې قتل کوې شمن د سره دله طرف نه عمد کړی شوي دی چې د د بدل بااخلی که نهخ بالالاته قرب ومالله تیې منزدي کې ګمال د ییم نږدې کېدل خو ګنا نه دی خدا کنهایم مبالغه وکنه ښه ګنا خاص کې دي مال خړل اغستل خرج کول و خپل کار کې دا حرام نه نو که دا ز ماله پروت ته تو سرقا کې ولان نه ګنانګار شي نه د دې ته قران او د شریعت احتیاط او احتیاط دینځي مزز زکه چې نن وسراسي کې ناشته او ودري دي او سبا او تلاش واچي الا بالتي هي احسن مگر په طریقات او خيسته ده چې عمل دغه په سره محفوظ شي او بلکې ترقيبه کې راشي کمې بناراضي پکې رزق ابوبکر جساس وی چې دله تل آیتو علا جواز اجاره مال یتیمین په عمل او په مزاربتن چې کې دا معلومه شوه چې د تیم په مال کې تجارت کوي مزاربت پکېږي چې څو ګټې نو صبره حتا واخلې ساغله ورکې نو مزاربت وایي هغه مل دې او تی کاروبار پکې کوي هغه خو بنوځای کې کنا بلکې نور نور بډی ریږي تاته په سولو غټي نو 50 باغې سره کې یا 50 بخپله استعمال نو دا احسن طریقه ده حتېب لغاشد دا ترغه پوری چوره ځی زوانه تا ترغه پوری او پی ته د کومایل کې تصرف کولی شي په دی او کله ځوان شو بس به به یې ستریقونه شي واستې نه په احسن نه په غیر احسن ها رسی یب لغاشد سمانه نوی چې دا دا هر انسان خپل علم سره تعلق لري. او پا دین که دا دید پارسان دازنه دا معلوم دا سی چی زوانی چې سوری چی غورسی زوانی تا نوی لیسا لگو مقدار معلومن فی العادتی لائزی دو ولین قصو بس انسان با خپل رای تا گوری کنخا چی دے اس بالغ شوی دے پارسو باندی پویی گی کی چکڑی نو بیا به وتواله کې اوفو بعادې ی عادیم چې کړي نپغې باندې وفا کویم دکه د واې خلاف هم سلم دی د بنده سره نپرهواله کوي په عدوو باندې ب ش کوواده چې د كانه مسؤولله ددي به تپوس کوول شي اوفل کله دا کلتون پرور کوې پیمانې خلکوله کله چې پیه کوي وځ او کټول کوي نو ټول کوي بالقسطاس المستقيم پر دنده نیګې باندې ټول کې انصاف کوي ځکه دام ظلم جوړی کی بیا سایه بند سره ټول او په پیمانو کې کمی او زیاته ظاهره خیرون ده انصاف کول په مالونو کې ډیر بهتر دي خیر چې ګونګاری کې باندې ګونانو وبچي ظلم ناو بچي وا حسن تعویل او دې خاستلی پنځام کې سم مطلب چې دنیا ژوند به خوي تعویل <تصفح> جنگ جګړه شور زوک بني د ټول خبرې زکه وکړي اومه پکې دینی مسلحت ته اومه پکې دنیوي مسلحت دا سمره چې دا تعلق ته دنیا او کارونو سره تعلق سات چې دی کې او بل سره ظلم زیاته مکه زلم ظلم ولا تقف ما ليس لك به علم او چری مزه په داسې خبره پسې چې تا له علم نه یي ناغه مکوان زګره په یو بن زمانه تور کورې کول دي تهمت <تصفح> لگول دي چې تا علم نشته او سړی بدنام کیچدي جوارګر دې ګورن دې شرابې دې دې دی دې دی ستخور دې دا ولې وېس بے علم کہے بی علم خبرې کوي دلیل پر نشته تعالی او دا کدي کې خو سبا تر اګیر شي اته نو تپوس کولی شي چې اوس دلیل پېش وککنه مولوی یو صلی بدنام کړه ار هغه شي ار هغه خبره چې بل بنده پاغي بدناميږي نو تبهه خبره بی علم نه کوي چې خبر نه یو پاک سلی بانده، پاک بانده بانده، الزام لگاو، دا لگاو دقصه لا تقفو ما لیسا لکا <تصفح> لا تقل سمعتو ولم تسمع لا تقل علمتو ولم تعلم موعدا سی چې او ما وردلی دی؟ او تانی وردلی؟ ما لیسا لکا بی علمان او زادین خبری ما، او نی خبرتی نه قرآن دی منی که چه دا سه خبر مکاوها مروانی گا پاغ خبر پسی چنی تالر پاغی باندی دلیل اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسْوَرَ وَالْفُعَادَ بِشَكَ دَاغْ وَقُنَا اوسترگی درکڑی درکڑی. او زلچ دی چه اللہ تعالی در کڑی سلے در کڑی کلو لای که کانعانو د هر یو په حق کی باد دی بندنا تپوس کو لشی اممممممممممممممممممممممممممم <تصف> دا غاسي په دین کې هم خبره راخه چه وبكر جستاسوې وقديق تزا zalika دا دلیل ايت ته دي تقاضا کوي جنايه الانسان ان ان يقول في احكام الله جدار لا احكامك يود دين په خبرو کې بوم اغه خبر نه کې مال علم بهي دسته علم نه علاجه ته ظن ولحسیات کغه علم په مرتبه د ګمان کیوم او کدی یقین کیوم دلې ذو کته خبره یو کنه او چې ذو رسو دلیل دینو ټیک ده او چې نه یې بیا خبره مکه وکنه دا قرآن بار بار ویلو چې په دین کې به دلیل خبره نه کې د ثواب او د عذاب خبره باندې کې سوچی تالی پی دلیل نی دا قرآن و دا سنت نا او خلق لگیا دی د ثوابونو نه دکی گی دورا ثواب دے دوه ثواب دے ایلکا اخدائی بندا دا خوارس پیغمبر چاند کلی دی و ویلی دی که نا نو که ثواب دی نوم اغا خولی دی که عذاب نوم اغا خولی دی که نا دا څه چی خبره کین دا غوته ځان نه وکړه اسوابونو دی په تاسو پاند کړو ا قرآن دې مونږ کې چې ولا تقفو مالیس الا کبي علم چې علم ذنينه خبره مکو کنه سو مر چې د خلک قسمه سي بیانې کنا دا ټول به دلیل خبرې دي کنه به علم خبرې دي او زه داس به علم خبرې دا غينا نقصان سره جوړيږي کلم بیا بدنام کی پیغمبروی دا سکار کلو پیغمبران دا سکارو نکلی کلی ملائک بدنام کی دا سمرلوی نقصان دا وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرُضِ مَرَحَامِ او انسانا عدب زدکا کیناستلو پاسی دل زدکا تپدین پوئیگی مگر زاپز مکه باندې پمستے سره هغه غرزی دل چې خلاف سنت وی ناګپدی داخل داخله چې نبی اسلام تل څنګهو اذا مشا فکان نماین حت منسبابین چې ته په لارینو قدم به اوچت غستو تا به وې دې د اوسې لور برکو او او سينه به زما کې تا وړه نوداسی تلل کا وا کنه تا او دلاری په مienz نه پټاډا باته ویلي ک شو راروانی چې ری تلارزګار شکنہ پداه ز سنت تل دی اجي ذي خلاف ناټل مرحاء مرحاء انک لن تخرق الارض ا وشکتو نششلو لدازمک ولن تبلغ الجبال طولا او شيره سيدي غرونو تا په دنګوالي کې تکبر چې انسان کې راځي نو دو وجونه یو د ډیر مال او بل د ډیر علم نه یو دامت کلوشه لن تخرق الارضا کمال ډیر شې نو څه چل ووکې زموږه خونن شې شلو او کایلم ډیر شې نو لن تبلغ الجبال طولا سانا مخک ډیر لوی لوی خلق تیر شوی دی غرونه او د علم انبیا هرې طرحه سید شي نو لپ علم باندې تکبر لوی کی اذمه مطلب ذکر کئ چکه له سړې لوی دیو جنہ کئ چې بدن یې ډیر غټ ته خپل غټ باندې غرور کوي ها او چې دا سې ما او ستاره په شان نه نو بس و دا یو یوڅک نه دی یو سپړه نه دی او دا به خبرې به کو که نه او کله پهدنګوای باندې چاال قدو قامت ووررکړېدنګ که نه نوشه خلکو پهې لګیاي چې دالیشتتی نه دي دا د دګ دی که نه ځکه ووي که الله کته ډیر درون شي نو د ځمکه به وشلی لن تخری خل ار نه او کته ډیر دنګ شنو غره ترسی دنتبلغ الجبالۃولا الله ستانه دنګ دنګ پیدا کړی دا خو په انسان کې څه کمال نه دی نو هغه هغه چې انسان پاغي سره لوی کوي هغه بکرا واستو کله ذالیکا دا ټول چې تردیدې پورې بیان شو ته وانا کنا سی او عند ربک مکروهان د په کې چې کومګونهونه دي هغه پهنی د رستا حرام دي م دغې نظام ساته د کاغ شو قتل دولت شو دنا شو قتل د نفس شو مال د تیم شو ټول نپ کې کمی زیاتې شو د نظام سا داکې حرام او صبحې خکارو نه دي که نه پلار سره احسان تمانانو مکناو او خپلوانو سره نو یو دا ماننه چې صحیح او هو او ذم دا ټول چې ذکر شو کان صحیح او هو نو زه هر یو نافرمانی دا بني زرښت باندې حرام ده نو کسبه کې معروفات دي دا غی نا فرمانیوم کسبه منکرات دي دا غی نا فرمانی ذالیکا دادم ربحس چوشو دوورو کوکي مما او های لے ربو کمن الحکما دا هغه چې وحي کړه ترڅو چې دې ته حکمت وای او چوذو ویل یا سبیل ربکا بالحکمه دا حکمت چې خلک دین ترابلین دا خبري بہته کوي ها ته قران دا خبري بہته کوي چاږي کې احسانات شته پړي کې توحيد شته پړي کې ظلمونو رد شته من الحکمه دې دی حکمت دیتوي چې غل کېنا خاموشیو کا حکمت نوې کار واخله ولا تجعل ما الا الى ان اخر اخر کې بیاو شوړم کړو په توحید او اختتام مگر زواد الله سلام مددگار بل فتو القفي جنما وبغرزول شي جنم کې معلومن ملامت کړي شي ويم مذحورن او لری شي کشلل شي د الله د رحمت وزد مشرکین و حال ذکر کئی چه نا ملوم و مدحور سوک ده گوه نا پیجنده چه ملوم و مدحور که نا او معلومه و محصور وطوئی مخضول ده چه ده نمونه سوری اسرائیل کې بلشانتی ده خواه مخضوم م... مخضول ده ده اللہوی ده ده تول چه ده ده ده عمال ده گو رخواه او په اسپ کو رب کوم بالبان غرکلی تاسو ر تاسو په ځمنو وته ښظ من الملاې کتهنااس اوې ولې ځانله د ملیکونه لونه د مشکو قی که نه اللهې نه تپوس کې ووا که نه چې تاسو ډیر غورنو والله دله ظمن دررکلو اولا لونو چې چذب اسطاسو ندی خواخی نو زماغ خواخی دی مشرکان واقع دید انکم لتقولون قولن عزویما اقننتاسو اوی پا اللہ باندی داسی و خبران چڑی رلوی دا جرم کی پا ظلم کی او دغسی پا قباحت کی عزویما بالقبح اوی پا اللہ باندی داسی و خبران چڑی رلوی دا پا دا شرک د مشرکین وخا سو مطلب یی دا الله سره دا سي نزدې کې لري چې نوم یې په ولاد زامن او دا اولاد او د لون او یخه ده دا عظیم شرک د په دنیا کې ولقد صرفنا فی از القران لیذکروا الله یماخذ خپل طرفنا سکو ته نه دا کړی د خلق په اصلاح کې مونګه بار بار بیان کړو په دې قران کې توحید او دغه عمل ع صالح هر سجده انسان د په دي دي دي ذکرو چې دې ثنا برت واخلي او ما يزيدم الا نفورن الله یې غی ته نفرت زیات کو د ما غو دا مطلبو چې تباس اصلاح زیات شي هدایت ب زیات شي نها الاغیوتا نفرت او انکار زیاد که ومای زیدو هم نزیادی دی تا دا نصیحت دا اللہ مگر نفرت او تیختا نمانی بس دا خبره پی بدل لگی نو دا خبره خواه چه لاو تا وی چه ما سر شرک مکوه اولا تعبدو اللہ یاو اگر خبره آکا نخواه دا خبره پی دیر, دیر بدل بده الله وی چولې ذرباندې بدللې ماته ما کآنه قل لو کان ماو الہت ون وتا کچره وی الله سره نور الہ هم مددگاران کما یقولون لك جدا مشرکان وای کدا رشتیا داسې وی استادو مطلب دې ته وداځي پاره امنا سوی جماعت کې ها تا وداځې ها حیاو د عزت جون تیرام نا اذن لب تغو ال عرش سبیلا تغو خکی با ل تولی و دی الی ها غزا تاج د عرش مالک دم اغه ته د لارې کوشش کو زنبې رسو کنا <coughs> زنبې رسو څه ک چې الہ ن اخ بیا بل سو ک نه کنا يوسف ځان ته الله وی یو خدای نوم دا بیا دا نه کوي بل ديوم پکی بلکې دا کوشش کوي چې زه بدلی ریکم ما علاوه صبر کوم چې زه لری کم کنه دا یو عادتی خبره ده عادي خبره ده د فرعون په بارک راغلي کنا موسی علی السلام ورته دعوت ولور کنا چې نی رسول رب العالمین ز رسول يم دا غزه چې رب العالمین دی هتا په غی ایمان راوړي چې فرعون خبر شو چې ها رب العالمین پکوم شتا او د سورتی مومن حامین فراونی سورہ قصص کې هم د هامي مؤمن کې چې سید کې راضی چې همان ته وی چې الله الله مالو د هغه جوړ کا مونار جوړه کې چې اوس بروخه یې جماعه ځان رسومه د یو بنده دې کنه فرعون هغه نو صبر یې هغه وی لی سوران للی ابلغ الاسبابا اسباب السماوات فطلع الى اله موسى آ ما نجست اګران کړه اب اوس دل مونارجوړي دې بیا خيږي چې زه خبر زان خبروم د موسی عليه السلام د خدای نه دا کوم ځای کېږي ها نو چې بیا فرشتیا خدایانه هغه وسبرو کې ده دروغجن وکنه ها دا دا وکل و دا ولوحیت کن نمانا دا, دا ازا اللب تغو دی طولو بیا کوشش کن الازل عرش سبیلا التب ایزان رسو چه دا عرش تی نواخلی کرسی تی نواخلی نبیا و دنیا کی سوک پاتی شیو د دا, دا بندیانو جنگ نو سبحانهو توبا الله پاک دے دا غبل سوک مقابل نشتا دا غزید نشتا ند نشتام دا قبل مناوی نشتا دشمن یې نشتام کني ځاګه وړ بچا اثر تر رسوله روغه وله چا کوله سبحانه و تعالی دی روچت یما یقولونا دا غشر کیا تنا چې داخله کوي یزان غر کوي علوا کبیرا په لوی ډیر زیات سر ډیر زیات لوی ذات چا دو مرا لوی ذات ته تسبح له السماوات بیانی و سبعوا باقی بیان الله لرا ذا و والا اسمانو نا پخپله والارض ذا زمکی و والا ومن فيهم اسوخچ پدي زمکو اسمانونو کی دي ااو داولت تسبیح بیانې او پاجزه باندې ديو دي تاخذو د ادا خبرې سوکوکي چې ځال الله تزان رسوم دی ووې چې الله تزان رسې اول به زمونږ په لاښونو باندې خپیک دینو یا وزان رسې فراءونس شو وسو چوبو ته وی چې دا سړې روانې کوي وی نيسه نو وی نیو کنه ها ارشید الله مساخر ده دا خو الله حکم نکوي زموږ ته حکم چې دا قارون مستی کوي وی نيسا نو واستي څوک لاسول شي روان دي په کټويخه هغه روان دي په کټه باندې ارس د الله مسخر دي التهم فصیرین بی ځای خبرې کوي چې موسی علی سلام تعالی وي چې زما کې تو وایه ولي هغه تن شو ویلی زما په خد الله مسخر دها دا الله طویلو چې وی نيسا کنه ومن فيهم و ش نشتشته داې او ش الله سبې ح حمدي مګ سنا د الله په حمتد سره د خلکوي چې مونږخواخوا وې د واللهله تب قونه تصبی هم تاسو نپې کې داغ په سنا استاذ دی ستاذ پهشانې سناانه ده الله انسان خوځانله شي د تسوک نشی ر دی الله کا مجب کم عقل کم فکر ورکل کنا ټول قران په سینہ کې یې خه چې شروع شي کنا دا جودا انسان دی او هر شی چې واخلې ترونی او بوټي پورې تر او لوتي پورې تر هر شی الله تسبیح وایي تسبیحهم تردی حدیث کرایي سریر الباب و سریر القلم دا دروازه چې آ.. بند یې کولاو چین چنچي کوي بس که کناخه قلق تہ ننګي بیا غړې کوي وی غوګونې را لخوا وروه هلته داو تصبیح وي او دغه سي قلم چې چليږي او आवाज کوي دا ټول د الله تصبیح انه کان حليم غفور بهشکه الله ډیر لې صبروال ده چې خلکو سپری خو چې دا په حق کې ونوي کنه او بخشیش که اون که ده اون ده ده مشرکین و حال بیان که امور مصلحه ذکر شو دا سب عذاب خودی سردفع کی گی ورپسی اردو که مشرکینو باندی چه موائی داسی اللہ حمد و سنوائی ارشیوائی تاسیم وائی, وائی کنخوا ورپسی ترغیب ذکر ترغیب ذکر که قرآن تا او زواجیر شوروکي زجر په انکار د قران سره زجر په انکار پرېسالت سره زجين انکار د قیامت سره چې دا عقاید دي او دا مقاصد دي دین انکار سبب د عذابې کنا او سوره تنحل آیاتو چې کله قران لولي نعوذ بالله ويا پناوار بدلته کی داغي لوستو معنا کی چې دا سما ناوه چې دا قرات القرآن فاستعذ نو دلته معنا وکړه چې دی نمراد دعوت توحید دی ASE قران لوستل ال... نا پیغمبر ته وی چې دعوت توحید دی نو په دا غځي چې ځکه اوذو بالله واجب د کنه کله چې او صلی توحید شروع کئ او خطبه لولي راوز بالله تمخ کیوئی کنا پے ز قرات القران کله چې ته بیانې قران په مشرکانو دعوت ولور کایم جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ نمونداسی وکو او دایک کسانو کې چې یقین نکي په قیامت باندې حجاب مستورای او پردا پټای چسو کې وینین نا کاراخص نه کارا خطا غیبی نه تا غوی نه ناسی یوبل سلام وخاما الله ای ذمر دوی پرد ده استاود دی پومینسکی چې غنشل ریکې دی ها دا د الله د قهر او غضب چې پزلونو باندې ولا مهر والیده هغه پټ tekanا وجعلنا علی قلوبهم اکینتن مونګه پیدا کړی دي پزونون باندې پردي پټه یا قهوج کوچ په انش په قران باندې او وی اذانه مو قران او د دې په غوګونو کې ډېر له بوج دي نو مخکمد ته وی زکا چې تو بیانو کې ځان بستلې کې اصفایده و راو نو زکنا او ثوبیا پریشانې چرته اولي الله یو مخکد ته وای ما کار جاری ساته داوت نه نه منې کوم عايزا قراته ولیکن دی خود منل خلق نه دي تا پرېشانی نه کوي ځکه حدیثونه ما بنکړی دي ځکه قران خپل دشمنان له نور کومه وړلوی نعمت ته چې په انشي په قران هغه غونو کې درنواله دا پیډیر بد لګي دا ولي بد لګي تلاوت خو بهبد نه لګي چې قاری سپ لګيای او تلاوت کي په خپل انداز کې کنه نه لوي نه بهبد نه لګي ځکه چې په توحید نه که کنه او خپل خوشاوازی کوي قرآن مطلب خوشاوازی نه وا ویزا ذکر تر ربکا په القران وحده دا مطلب دی کله چې تو بیان کوي خپل رب په قرآن کې په توحید سره جه خلق اوه ای چې لا اله الا الله ابو عبیداوی ول لو علا بارم نفورا نو ولیدی په خپل شاګانو باندې تختیذن کی مراد تہ مشرکان دي گنہه باز وی شی 20 مراد دي هغه سره د مونږ سره کار دي تم کو بنیان سره کار دي دا بنديان تختی توحید ته وګ نگږی کنه <تصفيق> دامت له پیغمبر توي چې ته چې دا اولي او تخته ده اولي لاله زمانه خی طرف تا اوګس طرف تا ما خو یې چې دې خبره ووري ده وې منل نه الله دې زما بنکړي دې د خپل رحمت نه نحنو عالم بما استمعون به اصل خبر د نیت ته انما الاعمال بالنیات الله دې په غلط نه ناسو دېستا غلطی نیوا حرف گیری کولا مونگا خبوی گو پاغانیت باندی چی دی وقت دی دی قرآن تا از یستمیعون ایلیکا کلچ راشی و تا تا گوک کی دی و ایز هم نجوا او کلچ بیا پل جرگشی زانسرا نجوا تی شو ایز هم نجوا حمل نسعی کی گی ولی نسعی کی مولا او که نسې کېږي نو سو وترو باسه وای جو بیا دې جرګه کې یا بلا اېز یقول الظالمون اکلت ظالمان په خپل جرګه کې دې خلق طبيعي ان تتبعون الا رجلا مسحورا چې ساسو خوا ده نامشړي لګيایي کنه چې زموږ استاد باندې زور نشته ده کنه استاد سه خير فاي کوما نو تا سوای چې مونږ ځو د پ غمبر با ایمان راړو نو را به وړی او پې غمبر نهدي سایر او دا چېعلقی کوي که نه چې ګوره ځ تاسو زما دربانې زور نشته دی او د ستاسو خیر خوای کوم کوای چې ایمان پ راړو نو را وړی خوګورې سااهیر دیکه په سرینويلو لو تونه هو انته تون نه لر کتابداری کا وے کتابداری نه کوي مگر داضي او سړی چې غا ساحر دي نه روان تاسو مگر په داسي او صلی پسي چې غا ساحر دي مشهور معنا ساحر ښا ځکه صورت مکی ده په مکه کې پاگل زیاد نه شو و اگر اوس ته مدینه کې بیاشه وو فضل تاغه معنا نشي کوي انزور او ګورا کې بابا رب لكل امصالا څنګه بیانې ستاسو په رمې مثالونه چې ساحريې درته وي فذل نورم گمراه شو فلاستطيعون سبیلا دې تا قط نلري د سېلاري نو زکه په دې باندې پرواه م ساته کار د قیامت وقالو واي دي اعزاکنا یزومن ورفتن کله چې مونږه شو او خاورې شو او رچې ریچی رچې شو اين الله مبعوثن خلقا جديدا نو آیا مونږ به بیا جو ان لیکول شو په نوې بدن سره وګوروي دا پیغمبر داسې خبرې کوي چې اقل نه مانینو ولوتو یا کونو حجاره او حدیدن دا خو ډوکیه ډوکه حضور دغه شې نه دی مضبوطه شې تاسو ګټي او یا وسپنه او حلقا مما یکبرو فی صدورکم یا اس یو مخلوق استازو فقل کی داغه ژوندون گرانی ډیر گرانی فرض ک کنه خماناسو مفسرین افرزو فرض ک دا سیو شی استازو په عقل کې ډیر گرانی چې هغه کې حیات راشي او کې ژوند راشي فی صدورکم اگر معلوم نه کی هغه څه شی خدزي عقل ته خبر اوس پاره لنوخه سودور کوم چې تاسو عقل کې کم شي د دینوم ډیر ګران اګا دینه ګران وسشي د مات پخپل نه دی زنه وړو ګران شيشت نه ښه ارزوک تنه یریږي نو ګور دې پومل لجوندیکيو او ذبرګټ پوشکل کې قیامت کې نو توه وای جوان ارماتوم لجوندیکو چې ورو ته هموت ویلی شي نو بل بس شي چې اواز باندې کوي نه کنه پس یې وقولو نو دی بوه تا تمي عيدنا خنو با بوم بیا جون ریکوي وي تبل فرض مونږ اومنه لا نو څوک بوم جون ریکوي پهل الليذي فتركم اول مره وای هغه زات او چې اول یې پیدا کړی دی <فران دیر دا زبردست قیاسته کنه قرآن ډیر قیاسات کوي دا جو را اول توسوه گتوه که وسبنوه ایس کنا آدم او دا آدم محض نه پیدا کلی نو بیام نشی پیدا کولی گو را اقل دا دا اقل خبروانو ویمانا لسل گڑی رخا نوستوی وی کلبوی فسیون غیدون ایلی او برسندی تا تا دران دران سرونا سرونه با کولو م نو کله د سرولی ساډسان چې نه که خبر خبره په ډیرره بده لږي وي د خبر کولو د خو د سر دا ساډ که نه نوای چې کلهوي د قیمتته پل اس کو قریبه اوته و چې ډیر ن دی دی نه ډیر ن دی دی چه حدیثو که رازی نبی علیہ السلام وی اگی پوخانو بسوارو نیو صحابی توی تو وی دوخ دا سرمونگ تا دیر نیز دید لاسو تا رسول شکن بیاو وی قیامت تا دینام دیر نیز دید حسان یکونا قریبا یوما یدعوكم دا اگر ودد چه اللہ و تاس تاوازو کی چرا پاسه زلو اڈوکو ایوها ال ایتوها ال عزوام ایز اللہ وڈکورا پاس ہے خطستجیبون بحمدیه تاسو بے قبولتیاو کے دلیل پر حمد سرم یہو معنی دا دا دا مومنان دی چیغید قبر نپاسیوی بچہ الحمدللہ اللذی اذهب عن الحزن نبی علیہ السلام اجازه دلکه جذوت گورما او یوچه الحمدلله شکر دے الله چې د غمنه د اخلاص کړو زیخنو ی حمادو او مزرب داز دا چې الله به په خپل حکم سره پاسی کنا تاسو با قبول کیاو کذا الله په فضل سره او تزنو نو یقین بو که لبستم الا قلیلام چې مونږ خو دنیا کې نو تیر کړي مګر لګو بیا وا اولی دی جون نه انکار کهو چوی سوک با هم جون نو د دنیا دا غی نه انکار کهی چه مونگا خود دنیا کې جون نه تیر کڑه دا سجون دو خوایا یو سحرو یو مازی گرو وقل لی عبادی يقول اللتی احسن زواجر ذکر شو نو اس ترغیب ذکر کهی مسئلی تا اپیغمبر تا اللہوی چه دعوت ولی ودع الى سبيل ربك معناه کوي اوایا زما باندې انو ته یقول التیه احسن چاغه خبره کوي چاغه ډیره ښایسته یم بل خبرنه کوي په دنیا کې وقولو للناس حسنا خلکو ته د توحید خبره کوي ښا نور خبره پکې چارو واستری نمانا تا کوي چو ولیک دا الله مطلب څه <تصفح> دی؟ او په قل عبادي حين الاحتجاجي چې کله ته په باندې دا الله حجت بیانې نو او ای دې تاسو خبرات چې خاستي ترغيب دي توي عبادينا خمراد وي عام دي نو کوم مؤمنان دي مشرکان ديوم خو په دې مسله کې خیانت نشته اچې سره باندې تی نشته دا ور چاته بیان ولواړي ان شیطان ان زغو بینم ولي که تخپل کار نکې او شیطان ډېر نقصان وکي هغه لګیا دي دا شیطان حملې کوي او وسوسې کوي د خلکو په کې په شرک سره به شګه دا شیطان دین سان دشمن لښکارا او د خپل دشمن نبي جان د نقصان هغه د شرک دعوت ور نوته توحید دعوت ورگا وا هغه په دې خپل دعوت سره جهنم ته ځي او طالب الله په دې خپل دعوت باندې ډیر لوی مرتبه درکي ها دا خبر زين تمرا ولا کور شيطان خلق ته سوئی موحد ته موئی چې ساده دمره توحید نه سپیدا شو چای ایمان راول تمه توخی وي اسی دې ځان ستړي اسید زانو کڑو من اللہ رب لزتو اینا دغی خبر سرستا کار نشتا پردو کارونو کې کار مل را تا خدا اللہ کار دخوا ربکم آلمو بکم ربستاسو خپویگی استاسو بحال باندی این یشع یرحم کم که خوخشی نپتاسو باندی برحم مکیم سرحم یوفق کم لیل اسلام توفیق بدر کی توحید تا او یا شایع عذب کو موقع خو خشی نو عذاب به در کی سمانا یمیت کو عل شرک او کفر کی باندې دنیا نبوزی کانا مذا خدا لا کار دے لا په علم کې وسوک لایق صبح نه لایق ټول خو ایمان نشي راول او مارسل نا کالیم وکیلا موږ نه لے ګل په دې باندې تزیموار او دا ده تخپل کار کوا کا چی مرتبی دیو چتی شی وربو کعالمو بیمن فی السماوات والارد رستا خبویدی پا آغا چا چی باسمانونو کی دی او و پزمکا کی سوک دی ولقد فضلنا بعض النبیین علا بعض اللہوی دا زما اختیار دی ماو چت کردی دی بعضی پیغمبران په بعضو باندی تا دی مسئلی دی محنت توجه نخواد و اعطینا داوود زبوران امو ور کړو داوود السلام ته زبور کتاب ډیر غټ کتابه <تصفيق> زبور عظیم زخیم کتاب ته وي داګه بازې داسي دا کتاب نه همغه لاس وکي او هغه په اولادې باندې او په اولادې باندې به پډیر زایکیغه پروتین دی تذبور کتاب با. مطلب سو اشاره کوي د ته چې فضیلت په دنیا کې نه ده فضیلت په بادشاهای کې نه ده فضیلت په علم کې دی کنی او رسول الله سلام له بادشاهی عمر کړیو کنه باغي ذکر نکوه هغه سبب د فضیلت نه ده کنه سبب د فضیلت علم دی د الله دی کتاب بولید او الذین زعمتم من دونی خا مسله وو څنګه که دا د مسلې طرز دیخه وایي د مشرکانو ته چراغ وانه اغه خدایان چې تاسو په ګومان کوی بغیر د الله نه د څه کول شي ولا یملکون کشف الذر عنکم ندی مالکان چې تاسو نه zarar لري کی بالکل روغ موډ شي ولا تحویلن ان د دې چیستانه کی نو مرض کومول شي تخفيف او نو مرض لریکول شي د سره دعا کار نو سلوت आवाज کوي چيو کار نشی کوله پدې او دا تاسو چې الله وی आवाज کوي نو چاته आवाज کوي هرې خزان لا الله تزه نزدیکی او زن مهنتونو مشقتو نه کړې دي نو تاسو هغه عمل نه کوي اولایک الذین داني كان بنتيان اغه خلق دي يدعونا چې په خپل الله تواز کوي چې پېښتون اله ربهم الوسيله او طلب کوي خپل رب ته د نږدې کټ ايهم اقرب چې کم پکې خنځ دي نه هڅه کوي زګه چې پایم په امامانو انبیاء او کې امام الانبیاء اخیری پیغمبر ده کنه ا دمر کوشش بل چاکړې دې چللار بل عزت توتوي لعلک باخا ونفسک ځان مه هلاک و فلین ځزی سر کار کوا مانزلنا الیک القرآن لتشقان قرآن مزید په عربتان نه نه ذل کړه چې تاسو دمر مصیبت کې ورزه چې پندای دی او پړسې دی دا مکه دا خډېر مهنته کو په ګوره سمرو ته ډیر نيز دې نه ډیر زور لګی کنا الله مشرکانو او توئی چې دا غی غامل راټینګ کې دا غی غه مهنت راټینګ کې دا غی غه دعوت راټینګ کې نو الله تبار و رسې په دې نرسه چې تاسو هغه راټینګ غوې هغه ته سواید نیکان بنديانم په مخاګه ستې دي اخلاصيږي زنانا دغه بیا دي دغه وليادی تاریخ پر رابطہ او اذونه کول اوغه ته ځان نږدې کاو نه رحمتو امید ساتي د الله د رحمت او يخافون عذاب او یریګی د الله د عذاب نه تذاری وسیله ده تذاری غو وسیله ام نه خوخه چې موږ د مونږ اولیاء او سړډیر محبت کم نه محبت کوي اږي چې سکړی د نتاګا کار کړي دروغ وای کناخه تا سره هغه مح... سره محبت نشتاه سره خپل مقصد سره محبت دي دا غي وسیله دا واخه هم اقربو کې محبت راوي يرجون رحمتو کې رجاء امید راغي او یخافونه کې خوف راغي دا اعمال صالحه دي ایمان د دې دریو سيزن جوړ دکنه محبت او رجاء او خوف نو صوفيو ځان له تختولي اغې په انه دي پوښتې ویخه په محبت سو ته وی رجاستو دین پرې خو د قران او سنت او کچکولې په غاړه ک لکه کچکول کې سنښتہ کچکول کې سدي بس د الله شان نه ښا چلات چان کار ناخلي کنه نی ابن وی چې او زمانه داسې و چې مونږ لړو نو امام ته جمعہ تک ناشتو طالبان علماء عجیب سمودہ پسلالو نمل خوشیو سشو بیاال تا زنګل کې زانل چપરા جوړکړی دی کې ناشته یا دا په دې خلق مصیبت راغلې ده خدا خو دین خدمت نه دی چې قران او سنت دې پري خو پتنه لګي علماء مفسرین او محدثین چې ملقیدن او بخاری پسینا پراته وانه کبیا او تعالی ما فکری کنه د احوال په دې خلق راضی کنه ځکه د خاتمه سوال بکه چهل دما خاتمه په ایمان نصیب کی اجی کتابه ګوري احیاء العلوم نو بس سر شکته سربدي خوشي چې اخو داس شي چې د علم کتاب خو داغین انسان نه مړیږي پهsubstack حیران چې الله زادې اوس په کومه کندسر ده نظریې جوړ کړې دا آیتونه لاره جمع کوي کنه ان عذاب ربک کان محذورن بشکا عذاب د ربستان هغه داغین یې راکلي شویدان محذورن عنه اخو دې یې عذاب دې ار سوکټنی و ایم من قریت اِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَتِ او مُعَذِّبُ وَعَذَابًا شَدِيدًا اللہوی او خود دنیا د خیرت عذاب ده اذا دنیا غا اگورا دا سیاو نشته الله اللہوی چمونگ نده حلاک کرده اذا طول ده ده شرک دا وجه نخوا اول ترغیبو نوز ترغیب ذکر کئی نشت دا سیاو کل نشت امام رازی وی من قرل کفار هر کافرانو او کلیادی د مؤمنانو خو دا کلی دا دا دا نو دغیزه کلیه ورو به ستل دکلون جدا د مونګه کلی دسا کلی د دغه خلکو نو الله نو یو کلی په دنیا کې مگر مونګه هلاکون کی یو غې لرا یا مخ کې مخ کې دروازه د قیامت نه د دنیا په عذاب سره او یا عذاب ور کو هغه لږ عذاب سخت په قیامت کې کان ذالیکا فی الكتاب مستوراں دا خبره په کتاب د الله کې لیکل شوی دا چې لوح محفوظ دین چې دا په دنیا کې عذابی گیا پا کی یا په آخرت کې او شاعب الدولیز رحمت الله علیه وی چې دا هغه کلیات کلو چې دا غي و یو الوه وو یو بابا بے ہو چه بس پسختا پا مصیبت کی باغلت لوں چه دا مونگوی زن لکتلے کنکا دقا کلی یادی خواه وما منعنا ان نرسل بالآیات اللہ انکزو بهالاولون ها دی معجزہ غاری ام معجزہ نرازی اللہ وی داولی ماسوک منه کولی شي د خپل کارنه چې څنګه چا چې منه کړې چې معجزه باندې لګېنا و ما مانا انا نشي منه کولی مونږ لره د دې خبره نه ان نور سل بال آیاتي چې ولي ګو معجزیم الا مگردا خبردان کذوب الاولون چې بخانو قومونو تکذیب کو د معجزو نو ما او دې تزه کوم نه را لېږه ما چې ما د دې د هلاکت اراده نه کړی هه چیرته بیا کدی نګوالی نو زبا مو معجزہ را لېږه ما څنګه ذکر شو کنه خا چن نو لک امر نام اترفی ها هم ما د دې امهت ته هلاکت اراده نه کړی نو زکه له معجزینه لېګم تاسو کو چې هلاک شو واتینا سمودن ناقه تا مبصره تن ورکلی سمودیانو تا ناقه معجزه هم مبصره تن کاره معجزه هم چه چه باو که تن واغه با پوشو چه را داخده بلچه کار نده ده سوخه مبصره دا دهان ده مبصره تن ده مانه نو چلنده نو روغه و پسترگو نه معجزه ها ده و به ندیسا مو دیانو و سردیر ظلموکو و ما نرسلو بالآیات اللہ تخویفا امونگ نرالی کو معجزی مګر دا پار دا یا رولو چی خلقوی ریگی ایمان رولی او غیل آسر کششی و ظلمو بیا سمانا ظلمو که دا معجزی سرا نزان سرا ظلمو کو فکفرو بیا و ظلمو انقصاهم بسبب عقرها <کفر> نمانو کفرو. کو فره او کپاری چنمنانو به یو کو کرو ازلم اذا او کو چغه هلاک کرانوزانه هلاک معنا فظلموا انفسهم بسبب اخرهادا ویز قلنا لك ان ربك احاط بناس او یاد کا چویلی دی مونږ تا ته پیغمبران چې بشکره راستا غزاد ته چې خلق راګر کړي دي په خپل قدرت کې او په خپل قهر کې تسلې ذکر کوي پیغمبر ته ولې دا معجزات او ذکر راغلي د انبياو کנה نو موجي دي د پیغمبر ذکر کوي دلته او تسلې ذکر کوي چې مونږ ته یو ځل ویل دي چې دا خلقت تاسو نشي ویلې ما استاو د دې مېن کډیر لوی فنا پیدا کړی دا بعت پیدا کړی رته دې تیارې ګمه احاتوب الناس احاتو ما نا کی روح ال احال بينهم وبینک کما احاتوب سمودہ لکه څنګه سمودیان یو کنا عادیان یو کنا د قصیس تعالی قریش دا ومل لاوی زما په منګول کی زما په قبضه کی یری کما چدی وتا سره نقصان وکي احاتوب الناس تسلیدا وما جعلنا الرؤيا التي کا. او کان او ندیګر ظلمونګه میعراجتا رؤیا دلته کې میعراج توېخه دانه چې ګنه د خوبلی دلنا ندیګر ظلمونګه میعراج تا هغه چې خو له مونږ ته په ویخه باندې ارا یوری اراعتو په ویخه باندې الا فتنه للناس مگر امتحان د خلکو چکہ لتاو تاوی کنا نخلق سمور وا اوگوروی دا خبره کیو یوبل پس بگرزی دو چکہ پیغمبر خوئی چذو بیگا په لغوخ کی اول شام تللم بیت المقدس او یادا غ زینۃ سدرۃ المنتہاه ترسیو اوگوراوت نلا ودا امتحان نور بام گمراه شيخه ور شجره الملعونۃ فی او بل امتحان هغه ونه زه قوم چې لعنت ویل شي په قرآن کې چې تا او تداووی چې جهنم کې ونه تک اشنه او جهنميان بداغینه ميوي خوري ندي ویچو ګوراته په ور کې ونه کېږي شنا نو په دې لا ګمراه شو الملعونه تفل قرآن سمانه چې قرآن کې پاغي سم راغلې دي قباح تی بیان شوی سور سواپات کیون؟ چکر رؤوسو ها تلعوها کانو رؤوسو الشیعاتوین اغیسانگی دازد دلکا سروند شیطانان تشبیع داغس روار کرده دا. او داغس دخان کیون راغلیو چنن شجر تزق قومی طعام العصیم کلمه یغلی فی البتونی کغلی الحمیم دا زم بیان شوې په دیوځه ته ملعون ویلي او مفسرینو یې چې نه ال ملعونه په قران مانا دا چې ال ملعون طاعمها خړون کې ملعون دي وني تاسو ګوناه دي چې باغی لعنت وي او دا الله دا خړون کې یا دې چې دا ډېر ملعونان دي لعنتیان دي چې ذقوم خري لو دا ما انا بهتر ما انا ده څنګه جنبی الله اسلام جنت صفت کاو د داغې د مارغانو صفت یې کاو چې دا څه وایي تاسو ته نابو بکر وی چې نہ دا خو ډېر پاست نرمه پاست نرمه نازک وایي او نبی الله اسلام وی چې اکی لوها انعمه نه نه عجوزو کې خورونه هغه ډېر نرم او نازک دي مرغان پرې چې سوزو کې خورونه هغه ډېر نرم و نازک دي ښا مزلته کې ملعون اغا مشرکانو او جهنميان او توي چې داونه خوري و نو خويفهم يرمون ديله په معجزو سره او ما يزيدهم الا طغيانن كبيره نزيات دي تا يرول زمونګه مگر سرکشي لويا دا دوی مهیشه شوروشو چې هغه یې کې د معجزاتو انکار بیانې امیثال ذکر کړو سموځیان او